Basi, palikuwa na mtu moja wa mafarisayo, jine lake ni kodemo mkuwa wa Yahudi. Huyo, alimjia usikuwa kamumbia. Rabi, tuajua ya kuwa umwalim umitoka kwa mungu. Kwa mana hakuna mtu wawezae kuzifanya sharahizi uzifanya zoewe, isifu kwa mungu yupa mojenawe. Yes, wakajibu wa kamumbia, amini, amini na kuambia. Mtu, asipuzaliwa mara ya pili, hawezi kuona ufalumu wa mungu. Nikodemo wakamuambia, haweza aje mtu kuzaliwa kiwa mzee, haweza kuingia tumbudi mamamae mara ya pili akazaliwa. Yesu wakajibu, amini, amini na kuambia, mtu asipuzaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufaluma mungu. Kilichuzaliwa kwa muhili ni muhili na kilichuzaliwa kwa roho ni roho. Usistajabu kwa kuwa nilikuambia hamna budi kuzaliwa mara ya pili. ウペポウウヴマウペンダコウナサウティアキ h エスキア、ラキニウジウィウナコトカウォラウナコウエンダ、カザリカ、ナハリアケキラントウ、アレザリウォコロウ、ネコデモアカジバカモンビア、ヤウザジェカマンボハヤ、ヨスアカジバカモンビア、ジェウエウウウマリモアイズレ、リナマンボハヤウヤファハム。 アミニアミニーナコンビアコンバ i アリレー、トリュワロー、トリューニーナ、ナリレー、トリューニーナ、トリシューディア、ウォ i ラ、ウォーシューダウェト、ハムーコバリ、エキワニミワンビア、マンブエドニアニ、ウォーラ、ハムサディキウォーピー、ニワンビアポ、マンブエンビングニ、i i l ラ、ハクナムトリエパンビングニ、イラ、イエイエレシュカクトカンビングニ、イアニ、モアナワダム。 Na kama vile Musa rivumuinua yule nyoka jangwani, vivu hivyo mwana wadamu hanaburi kuinuliwa, ili kila mtu wa aminie awe na uzima milele katika yeye. Kwa maana jinsi hii, mungu wali upenda ulimwengu hata kamto wa mwanae pekee, ili kila mtu wa mwaminie spote, bali awe na uzima milele, maana mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu wokulewe katika yeye. Amuaminie yeye haukumiwi ya siya amine mekuisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jine la mwana peke wa mungu. Na hii ndiyo hukumu ya kuwa nuru imekujo ulimwenguni na watu wakapendagiza kuliko nuru. Kwa maana matendo yao ya likuwa maovu... Maana kila mtu watendai mabaya huichukia nuru Wala haji kwenye nuru matendo yake ya asiji ya kakemewa Bali yeye aitendaye kweli huja kwenye nuru Ili matendo yake yaonekane wazi ya onekane kuwa ya mitendo katika mungu Baada ya hayo yesu na wanafunzi waki walikuenda mpaka nchi ya uyahudi Akashinda huko ba mjena wakabatiza Yohana nae alikuwa kibatiza huko inoni カリブ、ナサレム、コサバーブ、コリコナマジテレ。ナワト、アカムウンデア、ウォ a カバティズワ、マネヨハナ、アリコハジャティワガレザニ。バシ、パリトケア、マシンダノヨアナフュンズワヨハナ、ナミヤウディ、モジャー、ユウヨウタカソウ。a ォーカムウンデアヨハ a ウォーカムウンビア、アラビ。イエイ、アリアコンパムジャナウエン、アンブヨダン。イエイ、ウィリ a ムシュ a ディア、タザマ w ヨ t ナバティズワト、ア n ンデア。 Johanna kajibwa kasema, hawezi mtu kupokea neno lolote sipokuwa mipewa kutoka mbinguni, ninyue nyewe mwanishudia ya kuamba, nalisema, mimi isi ya kristo, bali nimetumwa mbele yake, alienae bibi harusi ndiye buwana harusi, lakini rafiki yake buwana harusi, yei anaisimama na kumsadikia, ifurahia sana sauti yake buwana harusi. Basi hii fura yangu imetimia yei hanabudi kuzidi bali mimi kupungua, yei ajaye kutoka juu huyo yujuu ya yote, yei aliwa dunia asiri yakin ya dunia na ae anena mambo ya duniani, yei ajaye kutoka mbinguni yujuu ya yote, yale ulio yaona na kuyasikia ndiyo anashudia wala hakuna ukubalu shuda wake. yei yali ukubali ushuda wake miti ya muhuri ya kwamba mungu ni kweli kwa kuwa yei yalitumwa na mungu huya nena maneno ya mungu kwa sababu hamtui roo kwa kipimo baba ampenda mwana nae ya mimpa vyote mkuno ni mwake muaminie mwana yuna uzima milele asie muamini mwana hata ona uzima bali gathabi ya mungu inamkaliya Kwa hiyo buwana, alipofahami ya kuwa mafari sayo wa misikia ya kuamba. Yesu anafanya wanafunzi wengi kuliko Johana na kuwabatiza. Lakini Yesu mwenyewe hakubatiza bali wanafunzi wake. Aliacha uyahudi, hakaendeza ke tena mpaka galilaya. Nae, alikuha nabudi kupita katikate Samaria. Basi, agafika kuna komuji wa Samaria, uitua usikari, karibu na lilesha mbambalo ya kobo alimpa. ナーポ、パリコナキシマチャヤコボ、バシエ i、yes、ake, h サバ i ア i チョ k i サファリアケ、n カケティヒビヒビキシマニ。ナヨ、イリ a ヤパタサ i t タ。 Kaja mwanamuke msamaria kuteka maji, Yesu wakamwambia, nipe maji ninye, kwa maana wanafunzi waki wamekwenda mjini kununwa chakula. Basi, yule mwanamuke msamaria kamwambia, imekuwaji wewe miahudi kuteka maji kwangu, nami ni mwanamuke msamaria, maana wayahudi hawachangamani na wasamaria. イエスはじいぼわかもんびやかま、うんがりじゅわからまやもんごうなえになにやかもえ、にぺまいににんゆえ、うんがりもんばいえいえなえ、あんがりこぱまやりょうはえ。 なきしまにき a ふう、バシ、ウミヤパタワピ、ハヨマギー a リュハイ、ジェウエウエウムキュ y バー、a ュリキュババエトやコボ、アレトゥパキスマヒキ、ナイムニ a ウエアカニオマギアケ、ナワナウエピア、ナワニャマワケ、イエスワカジ a a n カ u w ビア、キラ、アニワエマギ a ハヤ、アト a ナキュ t テ n ナ。 Walakini ya yote ya takia kunyua maji yale ni takia umpa mimi hata ona kiumilele. Bali yale maji ni takia umpa ya takuwa ndani yake chemichemi ya maji ya kibubu jikia uzimo milele. Yule mwanamuke kamumbia buwana unipi maji hayo ni sionekiu wala ni siji hapa kuteka. Yesu wakamumbia nenda kamwite mumeo ujene hapa. Yule mwanamuke kajibu wakasema sina mume. Yesu akamuambia umisema vema sina mume. Kwa maana umikuwa na waumi watano, nae ulie nae sasa, siye mume wako. Hapo umisema kweli. Yule mwanamuke akamuambia buwana na una yakuwa unabi, babazetu waliabudu katika mlima huu, nanyi husema ya kwamba huko Yerusalem ni mahali patupasapo kwa budia. Yesu wakamumbia mama unisadiki saa inakuja ambayo hamta mwabudu baba katika mbima huu wala kule Yerusalem. Nini mnaabudu msicho kijua sisi tunabudu tukijuacho kwa kuwa wokovu watoka kwa wayahudi. Lakini saa inakuja nayo sasa ipo ambayo wabudu halisi watamwabudu baba katika roo na kweri kwa maana baba awatafuta watu kama hawa mwabudu. Mungu ni roho. Nao, wa mwabuduo yeye imuapasa kumabudu katika roho na kweli. Yule mwanamuke akamambia, najua ya kuwa yuaje masi, aitoi Kristo. Nae, atakapo kuja yeye atatufunulia mambo yote. Yesu akamambia, mimi ninesema na wendie. Marahio, wakaja wanafunzi wake wakasta ajabu kwa sababu alikuwa kisema na mwanamuke, lakini hakuna liesema. Mwana mke, mwana mke, mwana mke, mwana mke, mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana m Unataftanini, au mbona una semanae, basi uli mo Namuki ya kuwachamptungi wake akenda zake mbili ni, akawambia watu njioni mtazame mturiniambia mambayo teniyo yatenda. Je, haimkini huyo kuandia Kristo, basi wakatoa mbili ni wakamwenda, huko nyuma wanafunzi wakamsi wakisema, arabiule, akawambia mimi ni na chachakula msi chokiyua nini? バシワフ n ziwakiwakasemezana Jem to membrete chakula Yeswakawambia Chakula changu ndicho hiki Ni a t e n d e mapenziake l i n i p e l e k a nikaymalize kaziake Hamsemini bado miezmine ndipo yaja mavuno Tazama mimi nawambieni Inweni machoenu miatazame mashamba Ya kuwe mekwisha kuwa meupe tayari kwa mavuno, nae ya vunae hupo kia mshahara. Na kukusanya matunda kwa uzimu wa milele, ilieye ya pandaye na yeye ya vunae wapate kufura ipa moja. Kwa maana hapo neno hilo huwa kweri, moja hupanda kavuna mwingine. Mimi naliwatuma mia vune yale mseo ya tabiki ya wengine walitabika. 何が言うか言うか言う a 言うか言う a 言うか言うか言うか言 k a 言うか言うか言うか言うか言うか a うか言うか言 a か言うか言うか言うか言 a か言うか言うか言うか言うか言うか言 e か言うか言うか e うか言うか言うか言うか言うか言 a か言うか言 a か言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言 a か言うか言うか言うか言 a か言うか言うか言うか言うか言うか言う w 言うか言うか言うか言うか言 a か言うか言うか言うか言う k 言うか言 u か言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか a うか i うか k うか言うか言うか言うか言うか言うか言 私は私のことは、私は私は e は私は私は私は私 a 私は a は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は o は私は私は私は私は私は私は私は私 a 私 a 私は私は私は私は私は i は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私 a 私は私は私 a 私は私は私は私は私 a 私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は ya 私は私は私は私 a 私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は n y e w e base lipotoka galilaya wa galilaya w a は i m p o k e a Kuakua wamiaona mambayo tello yatenda huko Yerusalem wakatwaskuku maana hau na awali yende yaskuku. Basi alifikatena kana Galilaya hapo alipoiyafanya yale magie kuadivai na parikua na diwani moja mbaye manae hawezi huko kaperinaum. Uyo aliposikia ya kwamba yesu wamekujia kutoka uyahudi mpaka galilaya. Alimwendea akamsia shuke na kumponya mwanawe kwa maana alikuwa kufani. Basi yesu akamuambia msipoona ishara na majabu hamtaamini kabisa. Yule diwani akamuambia buwana ushuke ya sijakufa mtoto wangu. ですが、この辺は、エネダーナオユハイ。トゥユレ、アカリサディキリレネノリロンビワナイエソ、ナイアカシカンジア、アタリポコアキシュカワトマワケワリムラキオケセメアカウンバーントワケユハイ。バシアカワウリザハバリアサリポワンザクワハギャンボ、ナオアカウビア、ジャナササバ、オマエリムチェ。 バーシー、バーバーエ、i カファハミアカワ、ニサイエレイレイオンビワナイエスウマナウユハイ、アカミニエイエ、ナウォトオニュンバニモワケ、ヒオニシャレアピリアルイファニ a ile ile、yes、m エス o,、uh ai, ye ye o yes、k リ y a h ミトコ k ヤ f ディクフィカガリライ a